Розвозить по всій імперії Селім не такий Щоправда не переймається Державними справами Згаює час у ловах та пиятиках Пропадає в гаремі Знай, вкладаючи свій виноград До кошиків улюбленець Але зате завжди на місці Не метається Знаєш, де його знайти Є в ньому внутрішня непорушність Така мила Сулеймановому серцю Ще ж миліша Згомнішність Селімова, який, мов би, повторив свою неповторну матір лицем, волоссям, сліпучістю шкіри. А з володарі завжди проголошували тих, хто наймиліший їхньому серцю. Так Чингісхан назвав своїм наступником у Гедеє, Тімур у Лугбека. Військо довідалося про смерть Мустафи ще тої самої ночі. Крик і Зойк стояв над табором до ранку. Яничари кричали, що все це підступи султанського зятя, і домагалися в султана Рустемової голови. Рустем і тут зостався вірний своєму похмурому гумору. Миша народжена в млині, грому не боїться, спльовуючи собі під ноги, посміявся він на дивані. Сулейман надто добре знав своїх яничарів, щоб не вдовольнити їхніх вимагань. Все життя супроводжували вони його, були найвірніші, але водночас і найнепокірливіші. Завжди невдоволені, завжди чогось вимагали. І він давав їм щоразу не те, чого хотіли, щоразу обдурюючи, але вміло вдовольняючи найбільших крикунів. То ласкою, то підкупом, то обіцянкою. Обдурив, і цього разу На дивані відібрав державну печать У Рустема Паші Звелів йому негайно повертатися до Стамбула А великим візиром Назвав хитрого Ахмета Пашу Хоч усі думали, що вже цього разу Печать опиниться за пазухою Мехмеда Соколу Який стільки років Догоджав шах за Деселіму Але султан розумів, що військо Не прийме взамін шорсткого з Рустема Паші Може ще брутальнішого Соколу. Вони могли вдовольнитися лише чоловіком м'яким, а саме такий був Ахмед Паша. Після цього султан пішов у Халеб, де мав намір провести зиму, щоб рано по весні вдарити на шаха кизилбашів. Сини Селім, Баязид і немічний Джихангір їхали слідом за султаном. За масією вивезено Гарем Мустафи і саму Махідевран. Вони мандрували два місяці до Бруси, де кизляра Ібрагім задушив єдиного сина Мустафи, семирічного Мехмеда. Колишня володарка Віку, весняна Трояда Махідевран, ще 12 років оплакувала сина і онука. Жила всіма забута, мало не жебруючи, зате все ж діждалася смерті своєї суперниці і ворогині, і цим мала вдовольнитися. Роксолану ж згодом звинуватять у смерті Мустафи ті, хто був занадто далеко від тих подій, хоч керуватимуться у своїх звинуваченнях тільки з догадами та вигадками, звалюючи на худенькі плечі цієї згорьованої жінки ще й тягар смерти сина чужого. Так ніби не заламувалася і не зламувалася вона від смертей синів власних. Степами йтиму, як голубка густиму, Джихангір, вузькоплечий, як птах, безсилий і безрадний, виявляв дивну ворожість до людей і до речей. Не терпів коло себе нічого, крім килима на підлозі, навіть подушки викидав геть, метався горів, падав у непам'ять, повертався до свідомості лише на короткий час, але нічого не розумів, не хотів знати, не чув, не лякався навіть грізного імені Султанового. Що йому Султан? Йому сказали, що Мустафа вбитий. Він не повірив. Тоді забув про Мустафу. Коли ж згадав, то засміявся від власної мудрості, бо хіба ж не говорило йому перечуття, що найстарший брат буде вбитий. Про це сказано навіть у Корані. А бути йому вбитим, як він передбачив. А бути йому вбитим, як він передбачив. Тоді він подивився, тоді спохмурнів і насупився, тоді відвернувся і возвеличився. Все записано в книзі книг. І про нього Дженхангіра так само. І вб'ють його, бо не жорстокий, а ще тому, що сам не вбивця. Тужу То за тобою, брате мій Мустафа,